يا فوسنا من سيعات ما يحيي الله فلام ديننا له وميضل فلا هاديه اشغل ولا اله الا الله والشهده ان محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ذهب على فكره Koga Allah Subhanahu Wa Ta'ala na pravi put uputi zaista je upućen, ako ga ostaju u zabudi, neću naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i da je Muhammed Aleyhi Salatu sala, posljednji malo poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je u svojoj pamet od njizi kazao, ovi koji vjerujete, bojite sa Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Nakon toga, salamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i ponovno nas okupio na ovom bareć mjestu da nastavimo sa izučavanjem njegovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena i značenja isti i savršenju osobina koje proizilaze iz tih Allahu te barek wa lijepih imena. Vočera sa za te barek pomoćemo govoriti o jednom novom imenu je veliko veličanstveno a to je ime es salam. Ime koje znači u svakodnevnoj situaciji, odnosno svakodnevno ga izgovaramo prilikom susreta sa našom braćom, nazivajući se salam, znači assalamu alejkum. I isto tako znači i u drugim, drugim situacijama. E, ono je jako bitno zato što nosi velike poruke i ukazuje na, ne, na veličanstvene stvari nas što se tiče, znači, kao robova Allah, debaraka vatala, u međusobnim našim kontaktima. Tako da inače ovo ime znak, ono što proizilazi iz toga, to je naziv salama i pozdrava našeg muslimanskog, je znak koliko se volimo, koliko se cijenimo, koliko smo bliski, koliko smo udaljeni jedni od drugih. U onom trenutku, onom momentu kada je nazivamo ili kada izbjegavamo da nazovemo taj selam jednim drugima, <tak> tako da u jeziku selam ima značenje selameta, spasa, sigurnosti. Ima isto tako značenje odricanje od nečega, o, poput znači, odricanja od negativnih svojstava ili mahana loših, loših osobina. Ibnu Arab i Maliki, znači Rahimahullah je kazao za te Tebare Kvetala ima salameta. Odnosno, da ima značenje salameta. Salameta, a to može ukazivati na dobar dobar govor. Odnosno, može ukazivati na sigurnost koju daješ drugima, koju nudiš drugima. Zatim može imati isto tako značenje mira i spasa. Kako? dokazujući kuranskim a gdje Allah tabaraka v.t. kaže وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ Allahovi znači robovi milostivog Allah tabaraka v.t. opisuje te robovi milostivog su oni koji kada idu zemljom kako idu? Smireno smireno, međutim ti isti robovi poput nas i drugi se zijete svakodnevno u svijetu od džahila nezalica, na ilaze na poteškoće, na vljeđanja, pa Allah te barek je tala nastalja pa kaže o salam. A kada ih nezalice povrijede, ili kada im se obrate na ružan način, oni samo kažu salam. I ova riječ ovdje salama i od salam, a, znači značenja, oni ima kažu mir vama, odnosno ne pokušaju ni sa kojom riječem da povrijede njih, nego pokušaju da izbjegnu koliko su mogućnosti bilo koji vid nečega što će povrijeti suprotnu, suprotnu stranu. Tako da onaj koji ga vrijeđa, može očekivati potpunu sigurnost od vjernika kojom nije cilj da vrijeđa, nego je cilj da dostavi lahovu Tebare Kevatala vjeru, odnosno se ponaša na taj način kako to alate varakara zahtijeva, zahtjeva od njega. Zatim Allah subhanahu je nazvao vječnu kuću et Darus salam, kuća spasa, kuća uživanja, kad se kaže kuća spasa, daru salam, znači u jeziku govorimo, kuća spasa, kuća sigurnosti spasa džahremske vatreje, ja, sigurnosti od bilo kakve vrste bolesti, nedače, Belaja, tamo nema znači toga. Tamo je potpuni smira, mir, spokojsko, ljepota i vječno uživanje koje ćemo Koboda govoriti u nastavku, u nastavku naših predavanja. Allah Subhanova ta'ala kaže inda Rabbi. Zaista njima pripada kuća spasa kod njihova gospodara. Darussalam, kome istinskim pravim vjericima pa kaže bima kanu a on je zaista njihov zaštitnik zbog čega? Bima kanu zbog onih stvari koje su učinili, koje su radili, tako da se nećemo zavarati, niti pomisliti da se može doći do uspjeha i spasa. Ovaj salam je spas i uspjeh u vječnoj kući vlasku, u vječnom kuću koja je spas preko dijela. Djela su osnovno, na osnovu koji gospodar to se smiluje svojom robu? I zato ovdje, znači, kada važem što kaže, selam, zaista oni imaju kuću, spasa, uživanja, zbog čega? Govoreći da je on njihov zaštitnik zbog onoga što su činili i radili na Dunjavu. To je znači sebe da ti pripadne kuća spasa i da bude spašen žahremske vatre, a da uđeš u kuću uživanja i rahatnika. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wallahu jedu'u ila darissalam. Zaista, Allah, taj koji poziva i doziva čovječanstvo, gdje? Poziva u kuću spasa, u kuću mira, u kuću sigurnosti. Sve ove znači, e, e, značenja koje smo napomenuli jeziku ovdje obuhvataju. I kuća spasa, i kuća sigurnosti, i kuća mira, kuća rahatluka, kuća uživanja. Allah te bareke, talo takvu kuću poziva robove. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala Jehdi me ješao ila A on je taj koji upućuje Koga on subhanahu wa ta'ala hoće On je taj koji upućuje I daje uputu Znači nisu ljudi, nisu poslanici Poslanici imaju drugu vrstu uputu A to je dostavljanja i upućivanja U smislu Allah te barek va traži traža za to i to Ja sam me lah znači slijedite me I nudi znači ajete, znakove Hadisa i govor a uputa ona koja dolazi prava, istinska uputa je gospodara svjetova. Jer poslanik, niti čevječanstvo ne može uputi nekoga koga voliš, što ti želiš, znači da neko bude upućen, nego je Allah tebare, kvita, taj koji upuće. Ali mi smo ti koji ukazujemo ukazujemo na pravi put. Zatim Allah tebare, kvita, kaže Osalamu ala meni teba aluhuda. U ovom ajetu Bog dajte značenje. vam kaže, i spas neka je nad onima koji slijede uputu. Ovo ovaj, je znači jezičko značenje, sigurnost, i spas, i uspje, jednak, nad kim da bude, nad onima koji slijede uputu. Što znači ajet? Biće je spašen, i bit će i uspjeće na ahiretu ko? Oni koji slijede uputu. A šta je uputa? Uputa je Kur'an i sunet poslanika Salobah, samo takvi će doći i ući u u vječnu kuću koja se zove, znači Darussalam, kuća uživanja, mira, spasa samo će oni koji slijede uputu zaslužiti da gospodar svjetova se smiluje takvima i da ih uvede u tu vječnu kuću. <hums> Razirahim Ahumah je kazao da je i koristan dobar govor nazvan selamom i isti je dokaz kao na početku, kada ih znači, neznalice susretnu, kada im se obrate kada ih vrijeđaju, kada ih prozivaju oni samo kažu Karu kažu pozitivan, lijep govor znači to je koristan, lijep govor da od kojeg ima samo fajda, nema šteti znači ima samo korist, takav govor oni znači uzračaju na vrijeđanja na prozivke ovo što mi znači svakodnom doživljamo, doživljamo i u poslije u, u čitavom svijetu. Međutim, ovaj selam nije u svakoj situaciji ima nekada, znači kada je ratni period, a kada ne prijete napada, ne nećemo uzeti žame govori selam, selam, selam se znači jem. ko što se radu, ne tada ima, znači drugi imaju uh, uvjeti, znači ponašanje takvim, takvim situacija, on se, znači, čisto misli na one koji te provociraju i naruže ružan način ti se obraćaju, da i ti na lijep način prema njega postupiš, želijeći da jalate te barek uputi tvojim postupkom, da uvidi u tvojom postupku, znači, premen to svoje vjere, veličinu ove vjere, da je ona cijel, znači, koje svakog pojedinca da dostavi, da e, pridobiješ te one o, o osobe koje su na stranputici na pravi put svojim lijepim ponačajima. Međutim, vratno, e ratna situacija je drugačija od ovakvu kojoj mi danas danas živimo. Zato kada mi kažemo assalamu alejkum, nema ljepših pozdrava i nema znači boljeg garanta i sigurnosti koji može neko nekome pomti kao što alat bare ko danas pusti ovaj salam, znači da će da se tako pozdravljaju, po posebno znači u islamu. Kako kada kažeš assalamu alejk, ja bas salam tražiš Odnosno, želiš mu kazati Siguran si u potpunosti od mene Nećeš nikakvu štetu, niti zlodme osjetiti To mu garantuješ svojim selamom Sa koliko je kod ko nas vjester Kada kaže i za leđa tamo radi ono Što gospodar se to nije zadovoljan Stvarno znači, ispravno znači Asselamu alaikum Ti mu garantuješ sigurnost Potvrđuješ mu da neće osjetiti nikada o tebe ništa loše S druge strane Doviš Allahu te bareke evatava da spusti smira mir, spokojstvo, uh, znači mir na tog insana kojeg se susreo od Musimana. Znači to je jedno neločnostavno značenje i to nije samo vam na... na, na Aj znači da si jedno drugo ugovaraš, vrijeđaš, suješ, spatkariš, sve su one ružne osobine, dala te barak koji takvi. Musliman je onaj koji ovo, znači zaista svati razumije i na osnovu toga širi taj salam. A vidjet ćemo znači, što je poslanik Salovahom njihovu seleme kazao. Koliko se puta spominje ovo Allahu je te ima u Kuranu. As salam Allahu te barak je tada ime spominje se samo jedanput u Kuran ito Hašr Hashr. Jeso prošli put na govijeslač ako da nastaviti govoriti uh, o Allahu te barek ve taray imena, se razgovom Allah subhanahu kaže u Allahu lazi la ilaha illa huwa al-malik al on Allah te barek ve je taray jedan pod znači, drugog istinskog boga nema. El-Malik Allah El Kudus, prošli pustno pojasno, Es Salam. Treće ime koje spominje, Es Salam. Znači ovdje jedino, znači mjesto u Kuranu gdje se spominje, spominje ovo Allaho Tebare vetara ime jeste na ovom, na ovom mjestu. Iz ovog Allaho Tebare Kvetara imena Es Salam izvedeno je jedno drugo veličanstveno ime. A koje El Islam. Allah te bareke ve tala, čepodajte koliko je značev rijedno značenje toga imena da je Allah Gospodar svjetova nazvao svoju najljepšu vjeru, najodabraniju vjeru, najpremnitiju vjeru, najispravniju vjeru pred koje nije prija Gospodar svjetova drugu vjeru osim Islam, osim Islama. To je najbolja vjera, znači koju Gospodar svjetova i jedina ispravna vjera kod Gospodara svjetova, Islam. Allah subhanahu wa taala kaže inna deena indallahi zaista jedina ispravna vjera kod gospodara svjetova islam u drugom majtu gospodar svjetova kaže ona yabtali ghayr min, min ko bude tražio i žudio za nekom drugom vjerom mimo islama ta vjera mu neće biti prihvaćena kod kada vagate barek vetala i on će na sudnjem danu biti od onih koji su izgubili, koji su propali, koji neće imati nikakve nade za uspjeh. Svi oni koji slijede drugu vjeru mimo Islama, ovo znači je poruka da neće uspjeti, a onaj koji žele da se spasi, i da uđe u kuću spasa, kuću uživanja, rahat jeste put, put Islama. Da se prihvati sad da se radi po Islamu, po propisima sa kojima je došao poslanik od uzvišenog gospodara svjetova. Značenje kada se odnosi na uzvišenog Allaha, znači Es Salam, što su kazali, kakvo je to značenje e, kada se odnosi na Allaha Subhanahu, Subhanahu Wa Ta'ala, vidjeli smo u jeziku kakva značenja ima, međutim, kada se odnosi na Allaha e, Subhanahu Wa Ta'ala imaju posebne značenje. Ibn Qesir Rahimavullah u svom tefsiru spominje i pojašnjala Allaho Tebarekeve Ta'ala ime Es Salam pa kaže... To jest da je bez ikakve mahane, bez ikakve mahane potpuno savršenstva u svom bitu, zlatu, u svojim atributima i u svojim dijelima. Znači, potpuno savršenstvo gospodaru svjetova pripada u čemu? U njegovom bitu, zlatu, u njegovim atributima, svim svojstvima i u njegovim radnjama, u njegovim djelima, u njegovom stvaranju. Znači, kada se okriješ, pogledaj sve što je gospodara svjetova stvorio, ukazio i na savršenstvo gospodara svjetova. Nikako, znači, ta, to, to svojstvo, ta osobina ne opućuje majkavost, nego na savršenstvo. Drugi, znači, Al-Alusi, r.a. u svom siru kada je pojašnjavao Allah v.a. ime s kazao je da je on, subhanu v.a. čist od svojstva, znači, nedostatka i mahanje. I treći govor koji ćemo spomenuti jeste Bejheki Rahimahula kada je komentarisao i govorio, kaže Selam je onaj koji je siguran od svakog nedostatka i čisto svake mahane i kaže ovo svojstvo, ovakav znači svojstva, toliko u svom gospodaru svjetova njegovom muzično biću. Međutim, misto tako spominje da ima značenje, znači oni koji su pokušali da pojasni ima salam, da ima značenje da je Allah te barek taj koji daje sigurnost vjernicima, sigurnost vjernicima tunjavka, na ahiretu i da će ih sačuvati na ahiretu od, od kazne. Znači vidimo da ono jezičko značenje dolazi i ovdje, sigurnost na ahiretu od kazne. Allah te barek vatara, znači ima posebna poseban vid paž je prema vjernicima da će ih sačuvati i na dunjavku i na Hiretu, a na ahiretu posebe znači kazne, kazne u vatri. Što vidimo da iz navedenog se može kazati da imaju četiri poznata značenja po pitanju kada se odnosi na Allaha Tebareke Vatala ime As-Salam. Prvo značenja koji je čisto svih nedostataka i svih mahana drugo onaj koji će nazvati selam svojim robovima i to je nešto što je veličanstveno i veliko što ćemo govoriti da će gospodar svjetova nazvati slovnicima dženeta selam zaraz mi jednim drugima nazivama u dženetu bera selam počesti učinju od njih u slovnika dženeta da će gospodar svjetova će se pojaviti i nazvati selam slovnicima slovnicima dženeta Allah subhanahu wa ta'ala kaže selam qawlem irrabbir rahim i selam će biti govor Gospodara milostivog. Selam će biti govor gospodara milostivog, kome, robojima svojim u ženetu, kako im napas radi Allah'u tumači, tumači ovaj ajd koji ćemo poslije spomenuti. Treće značenje, onaj koji je čist od bilo kojeg vida nepravdje prema svojim robojima. Znači, mi smo sigurni, alhamdulillah, i ne sumnjamo u to, da gospodar svjetova čini nepravd prema svojim u Nijukom slučaju. Zavisite te sigurnosti, te ljepote, te garancije da gospodar sve tvoje ne čini nikakvu nepravdu prav svojim robojima. Što znači ono kako uradiš i učiš tako ćeš i biti nagrađen na hiretu. Tako danas ljudi se trudi da puno radi, znači u firme nekom drugom mjestu da se dodvore vlasniku ili nekom a, u čijem su posjedu. Međutim, što se dešava, koliko god se trudio i radio, vlasnik ne niti plaća koliko danas firmi znači e, radnici rade, po, po godinu i dvije nema plate, nema znači nagrade za taj i trud. Dok od gospodara svjetova nema toga, gospodar Svetova će nagraditi mm. svakog trudbe, trudbenika za svaku sitnicu koju učini, svaki trun dobro će vidjeti i imat će ga sudnjen dana, isto tako svaki trun, svaku trun loše, isto tako će vidjeti ima će na sudnjen danu I četvrta, Četko znači, onaj koji čuva svoje robove i čini ih sigurnim. I to će vidjeti kako Allah tebare tala čuva svoje robove na dunjarku, a kako će ih učiniti sigurnim na ahiretu. Jedan od vidova ovog pojašnjenja jeste hadis muslima koji bilježi ima muslim, a koji hadis kuci gdje kaže Allah tebare tala o Muhammede. I ovaj hadis je jako bitan, posljedno u rašo situaciji, Kaže o Muhamede. Dao sam ti da tvoj umet neće biti uništen općom glađu. Neće umet biti uništen, znači od neimaštine, od glađe. Zatim kaže... I drugu sigurnost koju je dao, da neće tvoj umet biti uništen od strane neprijatelja, pa kaže, makar se svi neprijatelji svijeta, sa svih krajeva svijeta ujedinili, da unište umet poslanika Muhameda a.s. Garancija od gospodara svjetova za umet Muhammeda a.s. da neće biti uništen niti Glađu, niti od strane neprijatelja umeta. Ali kaže poslanik odnosno vate barek vetala u nastavku hadisa, pa kaže, Ipak tvoj umet Pripadnici tvog umeta će se međusobno uništavati I porobljavati Allaha uzbro Znači je nije danas takva situacija Šta se u čini Šta se dešava u Egiptu Šta se dešava znači, u islamskim način U simanskim zemljama Šta se dešava kroz istoriju islama Kada se dešava da imaju postoje Dvije vlasti Dva hilafeta jedan na jednom kraj, države, drugi na drugom. Jedan šalje vojsku protiv drugih. Drugi. Svi kažu Allahu akbar, bismillah, Allahu akbar, la u Afganistanu što se dešavalo Poslije rata sa sovjetima. Da su protiv drugih znači se obijali. Sve ovo ono što je gospodar Svetova obećao a poslanik Salasale na da će biti. Međutim, neprijatelji slava nikada neće moći uništi umjet poslanik Anisana Salasale. To je garancija. Niti će umet umrijeti, umrijeti od glada. I ovaj hadijskog smo kazali, biljež imam, imam muslim. Što znači potvrđuje četvrtu tačku koju smo, ona je značenja da je Allah Tebare Kvetala taj koji čuva svoje robove, čini i sigurnim. Šta su plodovi spoznaje od veličanstvenog Allahovog Tebare Kvetala imena? Es salam. Šta proizilazi iz svih ovih značenja koje smo, koje smo kazali, jedno od tih bodova jeste da je Allah Tebare Kvetala, znači, sačuvan i čist od bilo koje vrste manjkavosti i mahani. Pogledajte kako je to razi spomenuo, odnosno kako je razgoj između El Kudus, jer smo ovo spomenuo o značanju da ima, El Kudus je selam, pa kaže razi, u slot sir, el kodus. Znači ukazuje da je Allah te barakara čist svih mahana u prošlosti i sadašnjosti. A es salam da je sad ću toga u budućnosti. Allah. Ti danas možeš biti jel. onaj da kažem maša super se. Sutra mi ne garanti zato jer će se izmijeniti što se destavilo. Dok gospodar svijetu el kodus čisto toga. Znači za prošlost i sadašnjost, a esalam es da je sačuvan od toga u budućnosti svih ti majkavih osobina neke uzviše sada naš Allah subhanahu wa ta'ala zatim ko upoznan ovo Allaho te kvetara ime as i značenje koje smo kazali u jeziku i značenje koje smo kazali kada se odnosi Allaho tebare kvetara uvidjet će da je on subhanahu wa ta'ala taj koji te čuva jel, koji pazi zato treba tražiti od njega od njega se lamet dolazi, spas i sigurnost, dvije stvari. Prva stvar se lameti sigurnost u našim tijelima, našim izgledima, to jest u našem zdravlju, jer je on taj koji ti daje zdravlje i od njega se traži i traži zdravlje da te sačuva nedača, problema, znači bilo čega što ti čini poteškoću u životu i to je jedna vrsta znači koju alat te bare kvetala može da ti dadne, odnosno da te učini od toga. S druge strane, što je jako bitnije od toga, jeste ono što je nutrina naša, a to je iman, a to je vjera u Allaha, te bareke da te Allah subhanahu ta'ala sačuva, treba zoviti, trebaš da te sačuva čega, kufra, nevjersa i svi njegove vrsta, da te sačuva širka, mnogo boštva, svih, znači, njegovih vrsta, licemirstva, mjerstva, nifaka, svih tih vrsta, da te sačuva na otarije u vjeri, da te sačuva bilo kakvog vida griješenja. Jer on je taj suhana te koji te čini, znači sigurnim, da si siguran od tih takvih loših postupaka i to je jako bitno da se traži od gospodara svjetova, a ovo ime SLM upućuje da je on taj koji te čini i štiti i čini sigurnim od toga. Zato znači je spoznaje gospodara ono što proizilazi iz tog imena, da ovo svati šta tražiš jednog gospodara svjetova je slatno, je drugog. Jer je on jedini koji ti može to učiniti i koji ti može to ulašati i koji te može sačuvati ovih loših i ružnih osobina. Zatim mala Subhanovatala kada spominje i kada govori o svom imenu As-Salam može se zaključiti koji je imena Es-Salam, da je on Subhanu wa ta'ala taj koji je učinio da meleci nazovu Selam vjernicima prilikom uzimanja duši. To je jedna stvar. Druga stvar, znači spoznaje ovog imena što proizilazi iz značenja, da je Es-Salam pozdrav stavnika dženeta. Treća stvar, da u dženetu će vjernici nazivati Selam melecima, odnosno meleci vjernicima, da će odgovarati jedni drugima, uzvaćate na selam. Četvrta stvar, odnosno prije ovih, je kada bude se ulazlo u žene da će vjeriti se za selam slavnicima dženeta priliko ulaska u dženet. I ona koja je najveća u svih tih stvari, da je gospodar svjetova, Allah subhanu wa ta'ala, taj koji će nazvati selam slavnicima, slavnicima dženeta. To se podo ispoznaje ovoga velikog, znači, lahog tebareke u la imena. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Znači, Pur'anu, وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا صَارِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَ لَأَنْهَارُ خَارِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَتَّهِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامًا I učit će stavnici djenneta u djennet, Allah subhanahu ta'ala kaže, i učit će koji su radili dobra djela, koji su radili dobra djela, uči u djennet kroz koje ć pa kaže Halidine fiha I bit će vječno u tom džanetu Dozvolom gospodara svjetova Džaneta se ne može ući bez dozvoda Gospodara svjetova Dozvolom gospodara svjetova I na kraju završava gospodara svjetova Tahijetuhum fiha salam I njihov pozdrav u džanetu će biti salam Allaho je bilo Vidjeli smo značenje salama Kolika je vrijednost Da je Allah tebara kvitala učinio Taj salam bude od pozdrava Stavnika džaneta u džanetu Zatim gospodar svetova kaže, da'vahum fiha subhaneke Allahumme, vatahijeduhum fiha salam. Njihova dova, njihova molba će biti subhaneke Allahumme, gospodarni suzvišen, veričanstven, onda će kazati, tahijeduhum fiha salam. I njihov pozdrav u će biti salam. Zatim kaže, va ahiru davahum en ilhamdu lillahi rabbil alemin. će biti hvala Allahu gospodaru svjetova. Ibnu Kesir kada govori o značenju ovoga ajta, spominje mišljenja učenjaka, ihova neće nači u skračenoj verzi, znači Ibnu nego u punoj verzi. Pa spominje govor od Ibnu Džuređa, Rahimahullah da i kazao, kada stanovnici žene toga da je pticu da leti, Znači, iznad njih ili pored njih I kada pomisli, kada je poželi Znači, da ima, da jede Da meso te ptice Kaže, kazat će u tom trenutku Znači, to je njegova želja da avahum fiha a moliba, dava, znači, poziv Tražen gospodara svijeta, To je prvi dio ajeta će biti da on poželi tu pticu Zatim će kaza Subhane ka Allahum nek si uzviješeni velik gospodar u svjetovan slavljeneka se ti, to će biti riječ koja će prouzrokovati da je mele će doći sa tom istom pticom koji on ugledao, znači koji je poželio da će mu je donijeti. A kada mu donese melek tu pticu, kaže tada će biti nazvat će mu selam taj melek, a on će odgovoriti njemu na selam. Zatim kada pojede tu pticu, kazat će i za nje riječe biti hvala gospodaru svijetu Svam nas. Ko taj komentar, komentar ajta? Zatim Muqatil, isto tako, kada je govorio o ovom ajetu, kaže kada poželi slavnici dženeta neku vrstu hrane, kada poželi, to će znači biti da' Allahum fiha, poželi, kazat će subhanak Allahum, gospod neka suzvišen velik, velik, je tada će mu doći deset hiljada posluge dženevski, sa deset... Znači, hiljada ovala, svaki će imati pojedan oval zlatni, sa različitim vrstama hrani, Kaže, od svake te vrste će uzeti provod. Jesi? Allaho, deset hiljada. To je i kram, znači, od Allahate Tebara Krivetala će biti počašeni i ugošćeni stavnici dženeta. I za su isti stavnici dženeta i stavnici vatri. Nikada. Ovo će samo osjeti doživjeti oni koji uđu u daru sara. A molimo da nas učini <coughs> Zatim treća stvar jeste Da gospodar svjetova Kada uđu stanovnici ženete u ženete Allah subhanahu wa ta'la kaže Selamun qawlemi rabbir rahim I govor će biti gospodara Njima selam Ibn Abbas Kako se pokazalo na početku Tumače i kaže da će gospodar svjetova Njih pozdraviti selam Imamo hadis od Ibn Maže Uh, koji biljež znači u svom sudenu koji je slab, međutim u ovoj akida je suneta koji čvrsto vjeruju da će gospodar svijetov nazvati selam nazvati selam sa onicima, dženeta a hadisa ima mnogo ibnu znači isto tako spominje puno tih predaja ali ovo je jedno od predaja a glavni argument je znači govor pa lahate bareke vetara kuranski ajed ovaj hadis znači od ibnu od Ibn mađi koji biljež uh, prenosi od džabre radijalanu da je poslanik sallahu ve veseleme kazao Kaže, dok netlije budu uživale u dženevskim blagostanjima, tada će i kaže, obasjeti veliki sjaj. Pa će početi svoje poglede prema gore i ugledaćih gospodara svjetova, koji će biti iznad njih. I tada će, im, tada će im pozdraviti sa riječima Salamu Aliku. Pa kaže to je značenje Kuraanskog ajatelja jer kaže salamu Kavulam mir Raim i govor će biti gospodara prema njima salam, to je kaže to značenje. Onda će kaže oni gledati njega koji je iza njih, a on će gledati njih i neće se osvrtati na bilo koju vrstu blagodati žene koja pružuje. Znači koliko ljepote rijeke, ljepote znači drveća, ljepote hurija, ljepote znači svih dženevskih e, stvari koje Allah Tebareke dala svoje, sve će to zanemariti jer je najljepše što se može vidjeti i osjetiti u dženetu što je gledanje Allah Tebareke dala. I kaže neće pogledaj svoje, skretati lijevo, desne samo će gledati gospodara svjetova, dok on subhanu otala naredi se hijab spusti između njega i njih, ostaće njegova svjetlost i njegov peričet na njim blagoslov. I ostaće, kažu tako takvom stanju. Zato Ibnu Kajim kaže kako mogu negirati najveću blagodat u dženetu, ko? Džehmije i ostali koji kaže sa Allah te bare koji neće moći vidjeti na A kaže to je najveća blagodat da negira najveću blagodastavnika dženeta a to je gledanje u lice gospodara, gospodara svjetova molim Allah subhanatala se učini od onih koji će gledati u lice gospodara svjetova zato poslane Islalahu alihi vselem u hadisu koji isto tako bilježi muslim kaže zaista su stanovnici dženeta nadahnuti slavljenjem i veličanjem Allaha te barek i kao što su nadahnuti šta? udisanjem Taka na takav način će biti nadahnuti, zato Allah subhanahu završava ahiru davahum, an ilhamdulillahi rabbil alemin. i njihova zadnja će biti hamd, zahvala gospodaru svjetova pa kažemo u fesiru, tumačimo toga, zašto? zato kada vidi, znači, većinu ti blagodati koje gospodar svjetova daje njima oni će povećati zahvaru, a kada počnu povećavati svoj zahvar, žena se hoće povećavati još više tih ljepota i blagodati u dženetu. Znači, žene će biti kada uđeš onaka kakav jest. Ovo će da se ukrašava, stano će gospodar svijetova da povećava, znači sa dženeta slavnicima, slavnicima dženeta. I nemaj badeta, nema znači truda više. Trudi ovdje. I zato u ovoj kući koja je jako prolazna i kratka, čovjek treba da se trudi za ovu vječnu kuću. Da je zasluži. Da gospodar svjetova mu je. Znači, da ne, da bude oni koji će je naslijediti. U hadisu kuciju, ošedad ade i bnausa se allah, da je poslanicu allahu aljih rekao, da kaže Allah gospodar svjetova, tako mi moj ponosa se gospoda Neću spojiti kod svog groba Dva straha i dvije nade Dva straha i dvije nade Pa pogledajte ta dva straha i dvije nade kakve su Pa kažem. Ako bude siguran od mene na dunjaluku Zadat ću mu strah na hiratu Koliko je danas oni koji su sigurni i koji izazivaju Allaho proklestvo i ne ću, Ako istinu govoriš, i ako je to istina, nek'o se desi to. Ko bude siguran na dunjaluku, osjetit će strah i bit će u strahu na ahiretu. Ako bude na dunjaluku u strahu, bit će siguran na ahiretu. Ko su ti? Oni koji su sigurni na dunjaluku nisu vjernici. Ali oni koji strahuju na dunjaluku. Biće sigurni na ahiretu, a to su iskreni vjernici. Jer vjernik obožava gospodara svjetova do zadnjeg izdisaja Jer nije siguran, nije siguran znači kako će okončati, kako će završiti. I zato je ustrajan na ovoj vjeri, znači sunetu poslanika sallahu alihi vseleme do kraja. Znači uopše sebi ne dozvoljava da jedan dan Allah obožava, jedan dan da ga ne obožava. Ne dozvoljava da propusti, znači, propise svakodne, one koje su obaveza stroga, a drugi dan da to, znači, da doknadi. Zašto? Zato što strahuje na dunjaluku da u tom trenutku njegovog znači popuštanja ne zadesi ga da dođe melek smrti koji će mu udjeti duš u stanje. Jer su stvorenja na proživljenju, na sudnjem dan će biti u takvom stanju kako kakvom budu usvrčena. Onaj koji se usmrti na seždi bit će na seždi, onaj koji se usmrti uz šašicu, bit će proživen uz čašicu. onaj koji se usmrti uz daljinski ovakav, znači gledajući kanale, bit će proživen na ta, znači koji znači nas takvim osobima, a znači koji bude proživen kojeg upućuje na hajr, koji govori hajr, koji je znači uvijek otkoristi drugima, koji slijedi uputu Allaha Tebare koji je tala je sujed poslanika sa Allahu vaseleme, odlaskom u džamiju bude usmrčen ili povratkom iz džamije ili u kući kada čini neki hek. znači takvi situacija nikada nisu, nikada takvi nisu isti poput ovih drugih, zato vijenik uvijek na prijezu i sebi ne dozvoljava da bude siguran na dunjalu koji nego strahuje, a zbog tog straha od Allaha Subhanovo na dunjalu koji ima će sigurnost veliku nahiretu Treći prvot hmm. spoznaje ovih velikog imena Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala spušta svoj selam, svoj spas na poslanike, vjerovjesnike, da i selami, znači, znači dok su radunjalku i to imamo znači mnogo, mnogo ajeta u Kur'anu koji ukazuju, ukazuju na to dok čega zbog njihovog velikog imana i velikog sabura na poteškoćama na koje su na nailazili Zbog toga, znači, Allah te kvetala će im podariti veliku nagradu na ahiretu, a na dunjaru ko ima selam poseban, poseban od njih. Kako? Allah subhanahu wa ta'ala kaže, selamun ala nuhim file alemin, Neke selam na nuha u svim svjetovima. Koja je to počast? Koja je to veličina da gospodar svjetova nazove selam vjerovjesniku? I da mi učimo, znači, da čivječanstvo uči do sudnjega dana, Kur'an spominjući, znači, ovu veliku, veliku, znači, stvar. S druge strane kaže, selamun ala Ibrahim. Nek je selam na koga? Na Ibrahima, alehi salam. Tako na Musa, na Haruna, na sve vjerovjesnike, na sve vjerovjesnike koji su, znači, dolazili od Allaha, te bareke wa ta'ala. Alel ala, ala Zatim, pogledajte ovaj jedan primjer. Sufijan Ibnu Jine, znači poznate veliki Ali mučenjak koji, koji kaže da čovjek može osjetiti najveću strahu na tri rašta mjesta. Prvo znači mjesto gdje će osjetiti najveću strahu jeste prilikom dolaska na svijet, prilikom rađanja. Dolazi iz nepoznatog znači u nepoznato. Zamislite te panike i tog straha prilikom znači e, dolaska na ovaj svijet. Drugi veliki, znači, strah koji čovjek osjeća jeste prilikom čega, prilikom smrti, kaže zbog čega, zbog toga što će ugledati u tom trenutku bića koja su nepoznata. To su meleci. Znači to oni koji budu radili ružna djela. Kada im dođu, znači, strašnog izgleda melece, da im čupaju njihovu dušu, u kakvom će strahu biti? Ali to je druga vrsta. I treća, znači, situacija u kojoj najveći stran čovjek može da osjeti, jeste prilikom proživljenja. Kada bude proživljen i kada stane na mahšer, na mjesto okupljanja i sakupljanja, kako on će stanju biti tada? U kakvoj će biti panici? A gdje dolazi sigurnost? Kod daje sigurnost u tom trenutku? Ali kaže, nastavlja, ali Allah te barek, je počastio koga je jahim. Ali i jer spominje da je sačuvan svi ovih stvari, da mu jelate barek otala podario sigurnost na svim ovim mjestima. Pa kaže gospodar svjetova, u alihi jevme ulide ve jevme jemut ve jevme jub'as tuhajja. I neke kaže selam, spas, sigurnost, ono sve što svog značenja, na koga? Na jahju, u onom trenutku kada je rođen, kada se rodi, kada bude znači umirao, i kaže onoga trenutka kada bude proživljen i onoga trenutka kada bude proživljen sve tri stvari kaže ovdje gospodar svetova okazuje da je sačuvan, da ga je sačuvao da mu je podario sigurnost tog velikog straha na ova tri velika mjesta na ova tri velika mjesta i zato vas subhanova tala će dati sigurnosti kome, da će sigurnost vjerniku sa dvorica koja će biti u hladu sudnjega dana kada drugog hlada neće biti a gdje će biti čovečanstvo, gdje će biti ostali ljudi, bit će u strahu, neko će biti, znači, toliko u tolikom strahu, da će u svom sopstvenom znoju biti do članaka. Toliko će se preznajavati zbog teškoće tog dana, a nije siguran da li je džanet ili je dženet. Obračun. Neko će biti, znači, do koljena, neko do pasa, neko do ramena, neko će se tušiti, znači, u svom sobstvenom znoju. Da nas hvala, hvala, sačuva tako, tako staje. Zatim, kada dođu iz gospodara svijeta, da uzimaju dušu vjernicima, nazvat će im selam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže I onoga trenutka kada dođu meleci da uzimaju dušu tajjibin, kom je dobrim, čestitim, plemenitim, iskrenim vjernicima Allaha tabareka wa ta'ala, je kulune selamun alaikum govorit će im neka je na vas spas i mir, sigurnost allaha te barekanu. Selamo na što znači da ćemo u tom trenutku odmah dati do znanja radosnu vijest, radosnu vijest pa kaže udhuru bima kuntumer, radosna vijest, uđite u ženec zbog što ste činili radno I to vjerik, istini vjeri kada je na samrti, Ugledaj dobije ovakve bušre Rado se vijesti od meleka koji dolazi Nazivaju selam, sigurno smulijevaju znači u srce Da ono što ga očekuje daleko bolje od onoga, što ostavlja Što ostavlja I nema tuge, nema žalosti za onim što ostavljaš Nego se raduje onome što te očekuje koji gospodara svjetova Kojeg si obožavao, kojeg si volio, kojeg si cijenio, kojeg si poštovao i njegovog poslanika, znači u potpunosti, u potpunosti slijedio. Zatim gospodar Svetova kaže, bima fe, fe dar. Mere će kazati kada budu znači ulazili u džennet, neke selam na, nad vama od alha te barakala bima sabertum, zbog onoga što ste saburali na Dunjnaluku, a da danas vjero nije lako znači isprovoditi, nije lako praktikovati, nije lako živjeti po vjeri. Teškoća. I zato je to sabur na tome. Sabur ima imamo znači vrste sabura. Sabur na Allahovim poko, na na, na pokolnosti, znači na dobrim djelima, na Allahovim te barekallahu naredbama. To je jedna vrsta sabura. Sabur na Allahu te barekallahu taala Ljudi koji su se odali strastima i koji su strasti kažu da uživaju. Da je to užitak. Ali ti saburaša na tome. Zato što znaš da ti gospodar svjetovak to zabranio. I treća vrsta sabura jeste sabur na Allahovim odredbama. Kada te zadesim u Sibet, ne da to jedna vrsta sabra. I to su tri vrste sabura. Zbog toga bima sabertum. Zbog toga ćete ući u džennet. Vječnu kuću. I to će biti pozdrav meleka da ti ukaže da nisi džaba saburu da nisi džaba bio strpljiv, da nisi džaba ostavljao to sve, nadajući se da ćete Allah te bare kvitala uvesti na grajativom velikom nagradom, a to je džennet. <tip> Zatim gospodar svjetova kaže, وقال لهم حزنتها السلامون عليكم تبتم فدخلوها حالدين Radosna vijest koga čuvara dženneta, oni će kazati, oni koji ulaze u dženet neke selam na vam, znači selam od Allaha vama, mir, sigurnost i spas, uđite u njega, i ovo je radosna vijest, gdje mereci, čuvari ženeta će ti kazati da ulaziš u vječnost. Uđite, znači i vječnom Allah u tom. Kako odpočinju sa selamom? dolazi sigurnost, spas i milost gospodara svijeta u tom trenutku da te uvodi dozvoljavati da uđeš u djenet gdje ćeš boraviti vječno gdje ćeš boraviti jesmo molimo nadalje susjni od nje četvrti plus poznaje ovog velikog glavog te barek imena jeste da ovaj se namet znači čistota srca da srce svoje pročistiš i da ga očistiš Jer onaj koji pročisti i očisti svoje srce, od čega? Od šubhi, sumnjuvi stvari Da očisti i pročisti svoje srce, da ostrani od njega svaku vrstu nifaka, licemirstva, kufra, širka Da ga popuni samo obožavanjem vjerom Allaha te bareke vatala Jer onaj koji dođe sa takvim srcem, znači sa tom vrstom srca koje je čisto Allah subhanahu kaže ilamen et allahe bi kalbin salim, uspjet će i bit će siguran samo onaj ko dođe kod Alalah ili pred Alak za čisti srcem, pogodosti. Takav će uspjeti I ovdje ima znači značenje seram, da je sigurno srce samo ono koje se pročisti, koje se očisti, Koje ostrani sve negativne i loše, loše osobine, znači od njega. Zatim peti plus poznaje ovog velikog Allahovog Tebara i Kvetala imena jeste da nam je naređeno da širimo salam. Na, znači to je naredba. Nema će zdravo i ostalo, nego naredba jeste da se širi salam. Taj pozdrav koji je jako potrebno da se znači ovdje kod nas uvede, jer je zapostavljen. Ibn Abbas radi Allahu kaže selam je jedno od Allahovi lijepih imena koje je spustio, spustio na zemlju. I pogledajte što dalje kaže, stoga ga širite međusobno. Stoga ga širite međusobno. A vrijednost Selama je da vodi do kuće Selama. Vrijednost Selama je da vodi do kuće Selama. Daru salam, to je znači kuća uživanja, spasa, rahatluka, gdje ovaj selam koji bude širio znači da donjalo kunazivao poznao u druge sanje će biti uzrok da te uvedu u kuću u kuću spasa ode bu gureri se prenosi da je poslanik Salahu alejhi ve selleme kazao la tadkhuruna l-jannata hatta kaže poslanik sallallahu nećete nećete ući u džennet dok ne budete vjerovani. A nije ćete vjerovat dok se ne budete volili. Pa kaže poslanik u nastavku Za ne želite da vam ukažem na onu stvar Ako je budete činili da ćete se voliti. Znači međusobno. Pa kaže poslanik u salame Nazivajte jedni drugima selam. Efšu. Ovo je naredba imperativ od glagola. Znači efšu selame Širite selam međusobno, nazivajte jedni drugima selam. Uvijete ovo na početku. La hurun Nećete ući u dženne dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati dok se ne budete volili. A nećete, znači, znači, želi da su uputi na stvari koju budete čili, volit ćete se, nazivajte selam. Pogledajte, znači, koliko je veliko, koliko je, znači, velika stvar da čovjek nazove selam, da živi taj selam, da voli taj selam, da ga naziva drugima da je sebe ulaska u dženet, sebe našoj međustobne ljubavi i zato je znak našeg razilaženja, okretanje glavi, znači kada se selam naziva. Bježiš, nećeš vidiš brata, nećeš da ga poselamiš. Od čega bježiš? Bježiš samo o sebe, biježiš od spasa koji te vodi, znači u vječnu kuću. I zato je uvijek bolje onaj koji nazove selam, od druga koji prima taj selam. Ima veću nagradu, ima veću nagradu. U komentaru ovog hadisa kojeg smo kazali, imam nebovi kaže U hadisu je veliki postaj na širenje selama Ovo da znači veliki postaj na širenje selama Njega treba da nazivaš i onome koga znaš i onome koga ne znaš Koliko danas mi nazivamo selama kojima, onima koje, koje poznajemo jako malo a tek, znači, koliko je nazivao selama onima koje ne nepoznamo. Pogledajte znači, namaz bilo koji kada se kanja, kada se dolazi u džami, kada se izlazi posle džami ili posle džume, kada je mnogo veći broj, ko, koliko znači ko, kome naziva, naziva selama. Uvijek su neke obaveze poslovi gdje bježiš izbjegavaš, a u stvari ne kupiš te e, svape koji će ti biti uzrok ili sebe uspjeha na hiretu. Pa kaže, selam je prvi razlog za međusobno spajanje. Što znači, ko želi da se srca zbliže, da se u ujedine, počinje od Selama Habibi, od Selama se počinje. Bez Selama, ne možemo poslijeva pričati kako ujediniti, kako zbližiš za srca naše tabore, naše razilaženja, od Selama Habibi, prijeđi i selami se, to je prva stvar. Prva stvar, a ne da izbjegavaš i lovog ilonog, da opravdavaš to sa nekim svojstvenim, znači sebi načinima, ne, habibi, nego počniš tako kako te Poslanik sallallahu alajhi wasallam podučio, a to je efšu salam, da širiš, da nazivaš drugima selam. Pa kaže, selam je prvi razlog za međusobno spajanje. On je ključ za međusobnu ljubav. Priuči, Bibi, ključ uspjeha za međusobnu ljubav je selam. Pa kaže, dalje u njegovom širenju krije se mogućnost međusobnog muslimanskog povezivanja i spajanja. Ovo što nam nedostaje, taj selan, pa zato nam je ovakva situacija kakva jeste. I kod političara i kod svi. Jel? Ko, ko naziva selan? A bij, znači prva, stvar, prva stvar koja vodi uspjehu je ovaj selan. Zatim kaže, u njemu je isticanje i odlika na drugim narodima. A mi smo se poistovjetili sa drugim narodima. Ne ističemo se ni sa čim. Znači, iznad drugih naroda. A ovo je odlika da se razlikuješ od drugih naroda po selamu. Pa zatim kaže, znači drugim narodom je vjerama sa svim onim što u sebi nosi od duhovne vrijednosti i poštivanja časti mu A Bibi kad te ja upatim kaj selamu, ali kum, ja te znači poštujem cijenim i ti to osjetiš. Čim ja okrijem glavu, ja sam udaril tebi na čast. Ja te zapostavljam. Jel? Idem okrećenim se drugom kaj selamu, onaj ko ti ostane toliko strani osim ako imaš izuzetak, opravdan razlog, žuri, zaista pa nisu u stanju i to opet budeš imao neka drevna, kažeš brate, ja nisam mogo da ne bi brat, pogrešno shvatio zbog čega ga izbjegavaš, ko što je danas, znači danas je vijeme fitne kod nas, velika je fitna znači u safojima, oni koji zaista žele da žele pokranaju sunetu, da se približe gospodaru svijetu fitna je velika zbog ovog izbjegavanja selama Povratak pravoj uputi Meneđu poslanika sallahu alihi wasallam Da počinje šta je selam Da nazivaš selam mako bio Znači, s druge strane, od mana Maka se ti razliku, oni u nekim shvatajima ima, Selam se mora, znači to je onaj znak Svega ovoga što o čemu mi govorimo O selama se počinje Zatim kaže poslanik sallahu alihi wasallam Ko kod sebe objedini tri stvari ko potpunio je svoj iman tri stvari ko objedini, kod koga se nađu te tri stvari, upotpunio je svoj iman ko želi da potpuni svoj iman neka pogledaj dio da tri stvari kaže prva stvar jeste umjerenost da su umjerena da ne pretjeruješ da su umjeren u slijedženju poslanika s.a.v. u svim stvarima zatim kaže nazivanje selama ljudima da si umjeren, da naziva Selam drugima. To je druga stvar. I treća kaže, ispunjavanje zakletvi. Koliko se danas ljudi zaklinju, u radiću aloham je ovo ono i pobjegne, znači pronevjeri, i nevjeri svoje, svoje zakletve. Ove tri stvari kod koga se nađu, kaže Poslanica Allahu, ali u sebeu, potpunio iman, a sada pogoda i upitaj se za onoga koji izbjegava da naziva Selam. Gdje je on svog potpunog imana? Gdje je on potpunog, znači, sedjena je poslanika sallahu alaihi Daleko sallam? koliko tvrdi da sedi poslanika sallahu alaihi wa sallame, ako izbjegava da naziva selam drugima, nije na menheđu poslanika sallahu alaihi nije na menheđu poslanika sallahu alaihi wa sallam. Poslanik je uvijek išao i prvi nazivao selam. I ashabi isto tako se trudili, ko će prije drugima nazvati selam? Ma šta brat radio, ma koliko znači bio mu kasir u izvršavanju iz provođenju mahite barem toj talaj naredbi prema drugima, ti se potrudi da mu nazovješ selan, da porazgovaraš, da pokušaš mu pojazda, da pokušaš ga na taj način pridobiti, da pitaš gdje si šta si, kako si, kako je tvoj hal u poroci, moglo ti pomoći na bilo koji način, to ti je, prvi, znači prva stepenica da priđeš njegovom srcu. Ali ako izdaljini sa daljinskim da se pozdravljaš, neće taj nikada o tebjeti hajra nećeš ti osjetiti ga neku vrstu upute. Poslanik s Allahu a Salama kaže, jel Muslimum menselim el muslimun, men lisani i vojedi. Zaista je pravi istinski musliman onaj od čijih, od čijih su znači jezika i ruku miri drugi muslimani. Jer je Hadis. To je pravi Musliman koji ne vrijeđa, ne udara, ne proziva znači praću musimane, ne pričamo drugim kategorijom se musimane znači niti ih vrijeđaš riječima niti dižeš ruku nad njim to ti je zabranjeno, gosimu samo odbrani i ta ti je znači još bolje da pobjegneš koliko gosim moguće da izbjegneš sukob, konflikt ali ako si prinuđen da se braniš brance ali ako nisi znači pokušaj pobjeći i to je još bolje jedan od učenjaka je sjedio i slušao je drugo kako gibeti drugog muslimana, priča, prenosi znači od njemu ruže stvari, pa kaže, izvini, da li si, kaže, ove godine se borio na lahom da li si bio u džihadu ove godine, kaže, nisam, pa kaže, kako su od tebe miri neprijatelji islama, a nije, kaže, mira od tebe muslima, kako ga je podučio na lijep način. Tvar koja proizilazi iz poznaju ovog Allahovog Tebare Kvetala imena es-salam jeste da je zabrajeno kazati es-salamu ala Allahom, neke na Allahom. Znači to je zabrajeno, zbog čega? Zbog pitanja koje znači, se prenosuje od Abdullah ibn Mesuda, radi Allahanuhu, gdje kaže da su plenjali zaposlanikom s.a.v. pa su neki od njih kazali es-salamu pa je poslanik sallallahu alihi wasallam Znači ukorio i zabranio I kazao zaista je Allah es Selam. Znači zaista Allah es salam Ali recite etahijatu Lillahi wassalavatu wasta ibad Pa je podučio znači Etahijatu kako će ga izgovarati Kako će ga učiti Bejdevi znači imam Bejdevi Kada je pokušao pojasni zbog čega I je poslanik sallallahu alihi wasallam Ukorio znači Ashaabe da kažu As-salamu ala Allah Nekje selam na Allaha Zbog čega? Zbog toga što je Allah eselam, on je znači mir, on je izvor znači svakog smiraja, od njega dolazi mir i ne može se znači taj mir vratiti na, na Allah jer od njega dolazi. I zato znači jedno dolazite barekala imena eselam koje je specifično i posebno samo za Allahuanu odala, kako Imam kurtubi kaže i nije dozvoljeno, nije dozvoljeno da se stvorenja nazivaju tim imenom jer kaže spada pod ona imena koja su strogo zabranjena poput Allah. Ar-Rahman, El-Kudus ona koja smo mi spominjali, koja ćemo spominjati boda, u narednim u predavanjima. U predaju danas radi u, kada je Allah te barekve talam poslalo da prenese selam na Hatiđu, radi Allah u. Znači kada je došao i kada je prenio da je selam i gospodar svjetova, iznad, sedam znači nebesa iznad arša, pogledajte kako je radi Allah odgovorila i nije pogrišila kao što se pogrišila sva. Nije pogrišila. Što učnjaci kažu da se odija ukazuje na veliki fik razumijevanje i vjere koje je posjedovala majka vjernika. Pa kaže kada je prnio selam kaže ona odgovorila innallahi huwas salam. Zaista je Allah on subhanahu wa taala es salam. Wa ala gibril es salam. Wa alejk ya rasulullahi es salam wa rahmatullahi wa barakatuh zaista je Allah selam, od njegaj dolazi selam I neke selam na koga? na Džibri, neke, neke sela vina Allaha i na Džibrila i, i na tebe Allah oposlediš, zaista je Allah selam, od njegaj dolazi selam on ga se spušta selam i neke selam na Džibrila i na tebe, neke selam milost Allahova tebareke vata'ana tako da vidimo znači iz, iz e, kazanog da nije dozvoljeno da se selam naziva i da se oslova bilo kosat imenom osim Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala dokime Suleiman i Salman su dozvoljeno da se nadjevaju drugima zbog toga što gospodar svetova kaže innahu min, min Suleiman zaista on dolazi od Sulejmana znači kada se govori za pismo što jasno ukazuje da je dozvoljeno mada ima korijen isti isti korijen, ali ova imena su dozvoljene selam nije, nije dozvoljeno da se nadijevate. Molim vala bare tava da nam uči da se koristimo do onoga što smo čuli, da, nam, da nas uči oni koji će nas slijeti većom kuću, daru da nas nadahne da činimo dobra djela sa kojima je on zadovoljan da naša srca, srca pročisti i ostani sve na ugodnosti sve loše osobine da nas učini da je on subhanovatara zadovoljan do smo mi na ahiretu a posljedno kada budemo napuštali ovaj dunjan krenuli ka njemu da nas uvede u dženet nas, naše rotelje sve Muslimane, do naše safove safove svi musimana subhanikallahu alhamdu kešadu ala ilaha ilaha entesla koji je to govori